Capitolul 18. Pe uscat și pe mare Tovarășul Skumbrievici veni pe plajă ținând în mână o servietă de funcționar de răspundere. De servietă era prinsă o carte de vizită de argint, îndoită la un colț și purtând o lungă inscripție în cursive, din care reieșea că Egor Scumbrievici apucase a sărbători jubileul de cinci ani de slujbă la Hercules. Avea fața netedă, cu trăsături regulate și virile de englez care se băberește pe un afiș de reclamă pentru să pun de ras. Scumprieviș se opri puțin lângă tabla pe care era notată cu cretă temperatura apei și apoi, pășind greu prin nisipul fierbinte, porni să-și caute un locșor unde să stea mai comod. În ziua aceea numărul celor veniți la plajă era mare. Campamentele lor ușoare apăreau dimineața, dispăreau odată cu apusul soarelui, și lăsau în urma lor pe nisip deșeuri urbane, coji fezandate de pepene galben, găoci de ouă și bucățele de ziar, care își petreceau apoi toată noaptea viața misterioasă pe țărmul pustiu, foșnind și zburând pe substânci. Scumbrievici se strecura printre corturile improvizate din prosoape plușate, umbrele și cearceafuri, întinse pe bețe, sub care se ascundau fete în fustanele de baie, bărbații puteau și ei costume, dar nu toți. Unii se măgineau la frunze de viță, dar care nu erau pe locul indicat de Biblie, și pe nasul gentlemanilor din Cernomorsc, pentru ca să nu li-l prindă soarele și să nu-i se cojească pielea. Astfel, echipați bărbații stăteau întinși în pozițiile cele mai nepăsătoare. Din când în când, acoperindu-și cu mâna locul biblic, intrau în apă, se cufundau odată și fugeau repede înapoi la culcușul de nisip, spre a nu pierde niciun centimetru cub din tămăduitoarea baie de soare. Îmbrăcămintea redusă a acestor cetățeni era compensată din plin de un gentleman cu o arătare cu totul diferită. Purta ghete de box cu nasturi, pantaloni vărgați, o haină încheiată la toți nasturii, tare cavată, lanț de ceas și chiar pălărie de fetru. Mustăți groase și vată, ca niște câți băgați în urechi, îi completau ecuzita. Lângă el, înfipt perpendicular în nisip, sta de santinelă un baston cu măciulie de sticlă. Arșița îl înnebunea. Gulerul îi se umflase de transpirație. La subțiori ascundea o temperatură de furnal la care s-ar fi putut topi cel mai refractar minereu. Totuși continua să stea întins și nemișcat. Câte unul ca ăsta poți întâlni pe orice plajă din lume. Nimeni nu știe cine e, de ce a venit și de ce stă întins complet îmbrăcat. O fi fiind membrul vreunei ligi secrete, adobitocilor, sau vreun supraviețuitor al ordinului, cândva puternic, al Rosenkreuzerilor? Sau vreun celibatar, zurliu? Cine ar putea spune? Mai sus a fost vorba de membrii unui ordin mistic religios masonic, care a existat în secolul 17-18 XVII în Germania, Rusia și alte țări. Purta în numele fondatorului său, Christian Rosenkreuzer, secolul 15. Egor Scumbrievici se instală alături de acest membru al Ligii Dobitocilor și se dezbrăcă repede. În pielea goală, Scumbrievici nu mai semăna deloc cu Scumbrievici îmbrăcat. Capul său, scățiv de englez, era continuat de un trup alb ca de femeie, cu umerii căzuți și bazinul foarte lat. Egor se apropie de apă, încercă marea cu un picior și scoase un țipăt ascuțit. Apoi își cufundă în apă al doilea picior și iarăși scoase un țipăt ascuțit. După asta a făcut câțiva pași înainte, își vărât degetele groase în urechi, cu arătătoarele își închise ploapele, cu cele mijlocii își apăsă nările, scoase un țipăt sfârșietor și se cufundă în apă de patru ori în șir. Și numai după ce îndeplini acest ritual, începus să în noate voinicește, întorcând capul la fiecare mișcare a brațului. Valurile line începură să poată în pe acest funcționar model al Herculesului și eminent activist pe tărâm obștesc. După cinci minute, când obosit, neobositul activist pe tărâm obștesc se întoarse pe spate și pântecele lui rotund ca un glob început să se legene pe suprafața apei, pe faleza care domina plaja se auzi claxonul antilopei. Din mașină coborâră osta Bender, Balaganov și contabilul Berlaga, pe fața căruia se putea citi o totală resemnare în fața soartei. Toți trei începură să se plimbe pe plajă și, scrutând cu privirile, fără nicio jenă, Mutrele celor veniți să se scalde, se apucară să caute pe cineva. Iată pantalonii lui, zise în sfârșit Berlaga, oprindu-se în fața hainelor lui scumbrievici, care nu bănuia nimic. O fi departe, în larg. Ajunge, exclamă marele maestru, nu am de gând să mai aștept. Va trebui să acționăm nu numai pe uscat, dar și pe mare. Își scoase hainele și cămașa, rămase în de baie și, văslind cu brațele în văzduh, se băgă în apă. Pieptul marelui maestru era marcat de un tatuaj albastru cel înfățișat pe Napoleon cu tricorn în cap și cu o halbă de bere în mâna scurtă. Balaganov strigă o stab din apă, dezbracă-l și pregătește-l pe berlaga, s-ar putea să am nevoie de el. Și marele maestru porni în not pe o parte, spintecând apa cu umărul arămiu în direcția nord nord est unde se legăna burta fie al lui Egor Scumbievici. Înainte de a se cufunda în mării, Ostap avusese foarte mult de muncit pe continent. Urma principală îl condusese pe Marele Maestru, sub literele de aur ale firmei Hercules, instituție în care își petrecea cea mai mare parte din vreme. Nu-l mai mirau camerele cu alcovuri și lavoare, statuile și portarul cu chipiul garnisit cu un fulger de aur, căruia îi plăcea să stea de vorbă despre incinerare. Din explicațiile confuze ale deznădăjduitului Berlaga se desemnase figura tovarășului Scumprievici, funcționar cu post de semirăspundere, care ocupa o cameră mare cu două ferestre, unde trăgeau pe vremuri capitanii străini, îmblânzitorii de lei sau studenți bogați din Chiev. În daie, telefoanele sunau des și enervant, uneori pe rând, alteori amândouă deodată. Dar nimeni nu ridica receptoarele. Dar și mai des se deschidea ușa și un cap de funcționar tuns-chilug apărea în ea, îmbrățișa camera cu o privire zăpăcită și dispărea pentru a face imediat loc altui cap, acesta nu numai netuns, ci din potrivă, acoperit cu o coama aspră sau, tot din potrivă, golaș și vioriu ca o ceapă. Dar nici craniul în formă de ceapă nu zăbovea mult în crăpătura ușii. Camera era goală. Când ușa se deschise poate pentru a 50 a oară în acea zi, prin crăpătura ei se i capul lui Bender. Ca și ceilalți se uită și el de la stânga la dreapta, apoi de la dreapta la stânga, și tot ca și ceilalți constată că tovarășul Scumbrievici nu e în biroc. Manifestându-și impertinent nemulțumirea, Marele Maestru porni prin secții, servicii și sectoare, întrebând dacă nu l-a văzut cineva pe tovarășul Scumbrievici. Peste tot primea același răspuns. Scumbrievici a fost chiar acum aici, sau... Scombrievici a plecat acum un minut. Egor, cel cu postul de semirăspundere, făcea parte din numeroasa categorie de funcționari care ori au fost chiar acum aici, ori au plecat acum un minut și care, în tot cursul zilei de lucru, nici nu izbutesc câteodată să ajungă până la biroul lor. Funcționarii din această categorie intră fix la ora nouă în holul instituției, și animați de cele mai frumoase intenții, pun piciorul pe prima treaptă a scării. Îi așteaptă probleme mari. Au fixat la ei în birou opt întâlniri importante și au pe agenda două ședințe lărgite și una restrânsă. Pe birou zace un vraf de hârtii care necesită răspuns imediat. În general, au o mulțime de treburi pentru care nu le-ar ajunge nici 24 de ore. Și cetățeanul cu post de jumătate de doză de răspundere sau chiar de o doză întreagă de răspundere ridică viui piciorul pentru a-l pune pe treapta a doua de marmură, Dar nu apucă. Tovarășe Parusinov, un moment! Se aude o voce ca un gungurit. Tocmai voiam să discut cu dumneata o problemă. Și Parusinov e luat cu blândețe la braț și dus într-un colț al holului. Din această clipă, funcționarul cu doză întreagă de răspundere sau numai pe jumătate... E pierdut pentru patrie. El trece din mână în mână. Nu apucă să termine de discutat o problemă și să urce în goană trei trepte, că e iarăși prins pe drum, dus la o fereastră sau într-un coridor întunecos sau într-un colțișor pustiu unde administratorul neglijent a îngrămădit niște lăs goale și acolo unui îi pledează o chestie, altul îi cere ceva... Al treilea stăruie să se execute cu tare și cu tare treabă urgentă. Pe la ora 3, în sfârșit, reușește să ajungă în dreptul scării. Dacă e foarte energic, izbutește până la 5 să ajungă și pe palierul etajului 1. Dar întrucât, el își are sediul la etajul 2, iar ziua de lucru s-a terminat, fuge repede jos și pleacă din instituție ca să poată ajunge la vreme la o consfătuire interdepartamentală urgentă. În tot timpul ăsta, în biroul lui, telefoanele sună de nebunesc, întâlnirile fixate nu mai au loc, corespondența zace fără răspuns, iar cei convocați la două ședințe lărgite și la una restrânsă beau nepăsători ceai și pălăvrăgesc despre conflictele din tramvai. La Egor Scumprievici, toate aceste particularități erau agravate la extrem de activitatea obștească, căreia i se dedica cu o pasiune excesivă. Folosea cu pricepere și în folosul său personal tragerea reciprocă pe soară, pe toate liniile, care se încetățenise nu se știe cum pe neobservate la Hercules și purta, nu se știe de ce, denumirea de sarcină obștească. Salariații de la Hercules ședeau câte trei ore în șir să asculte pălăvrăgeala agramată a lui Scumprievici. Cu toții simțea o dorință nebună să-l apuce de pulpele grăsuțe și să-l zvârle pe fereastră de la o înălțime considerabilă. Din când în când aveau impresia chiar că nu există în general și nici n-a existat vreodată o activitate obștească, cu toate că știau că, dincolo de zidurile hercules există o adevărată viață obștească. Animalul dracului se gândeau ei, învârtind furioși în mână creioanele și lingurițele de ceai. Prefăcut, fățarnic, a furisit, dar nu se puteau lega de scumprievici și le era imposibil să-l demaște. Egor rostea cuvântări pe linie despre activitatea obștească sovietică, despre munca culturală, despre învățământul sindical și despre cercurile artistice de amatori. Dar în spatele acestor cuvinte înflăcărate era un deșert total. Cele 15 cercuri politice, muzicale și dramatice își elaborau de 2 ani planurile de perspectivă. Celulele asociațiilor voluntare, care aveau drept scop sprijinirea dezvoltării aviației, chimiei, automobilismului, hipismului, construirii de drumuri, precum și lichidarea cât mai grabnică a șovinismului națiunii dominante, existau numai în imaginația bolnăvicioasă a membrilor comitetului sindical. Iar școala sindicală, a cărei înființare scumbrievici o considera ca un merit al său deosebit, se reorganiza tot timpul, ceea ce, după cum se știe, înseamnă totală inactivitate. Dacă Scumbrievici ar fi fost un om cinstit, ar fi mărturisit poate singur că toată această activitate este un miraj. Dar la comitetul sindical, acest miraj lua forma unor dări de seamă, așa că în instanța sindicală următoare, existența cercurilor muzicale și politice nu era de fel pusă la îndoială. Cei de acolo își închipuiau școala sindicală ca fiind o clădire mare de piatră, plină de bănci, cu un profesor priceput, care desenează cu creta pe tablă, curba creșterii șomajului în Statele Unite și cu elevi mustăcioși al căror nivel politic crește văzând cu ochii. Din întregul inel vulcanic de activitate obștească, cu care scumprievici încinsese Herculesul, funcționau numai două cratere. Gazeta de perete Glasul Președintelui, care apărea odată pe lună și era făcută în orele de serviciu de scumprievici și bomze, și un panou de placaj pe care scria cei care s-au lăsat de băutură și îndeamnă și pe alții să urmeze, dar sub care nu figura niciun nume. Lui Bender i se făcuse lehamite să tot alerge după scumbrievici prin toate etajele herculesului. Marele maestru nu izbutea în ruptul capului să-l prindă pe gloriosul activist pe obștesc, care mereu îi scăpa printre degete. Uite, chiar acum, aici, la comitetul sindical, vorbise la telefon... Microfonul era cald încă și pe lacul negru al receptorului se mai vedea abureala lăsată de respirația lui, dar el se evaporase. Iată, aici, pe pervazul ferestrei, se mai afla încă cineva cu care scumprievici vorbise chiar cu o clipă înainte, dar scumbrievici se volatilizase. Odată, o stat chiar să-i vadă silueta într-o oglindă de pescar. Se repezi ca vântul între acolo dar până ajunse în oglindă nu se mai vedea decât o fereastră cu un nor îndepărtat. Maică o ocrotitoare, miliție salvatoare!" exclamă o stap trăgându-și cu greu răsuflarea. Ce revoltător birocratism! Tuturor le stă în gât! Și filiala noastră din Cernomorsc are părțile ei slabe, dar așa ceva ca la Hercules, am dreptate șura!" Împuternicitul cu copitele oftă din străfundul rărunchilor. Sunetul rezultat semăna cu acela al unei pompe de aspirat. Se aflau din nou pe coridorul răcoros de la etajul întâi, unde mai fuseseră în ziua aceea de vreo 15 ori. Și din nou, pentru a 15-a oară, trecură pe lângă banca de lemn, care stătea în dreptul biroului lui Polhaev. Pe bancă ședea încă de dimineață inginerul Heinrich Maria Sauze, un specialist angajat din Germania cu un salariu foarte mare. Purta haine europene obișnuite și numai cămașa ucrainiană garnisită cu broderie de zaporojie arăta că inginerul se află în Rusia de vreo trei săptămâni și a apucat să se ducă la un magazin cu articole de artizanat. Ședea nemișcat, cu capul rezemat despetează de lemn la băncii și cu ochii închiși ca un om care așteaptă la frizer să fie bărbierit. S-ar fi zis că moță e, dar frații din același tată care trecuseră în repetate rânduri pe lângă el în căutarea lui Scumbrievici, băgaseră de seamă că pe fața nemişcată a oaspetului din străinătăți, culorile se schimbau neîncetat. La începutul zilei de lucru, când inginerul ocupase poziția lui lângă ușa lui Podhaev, obazul său avea o rumeneală normală. Din oră în oră însă, el devenea din ce în ce mai roșu și când sosi pauza pentru dejun, avea culoarea unui sigiliu poștal. După toate probabilitățile, tovarășul Polhaev nu izbutise încă până în acel moment să treacă de jumătatea scării. După pauză, culorile începură să se schimbe în ordine inversă. Culoarea de sigiliu se transforma în niște pete ca de scarlatină. Heinrich Maria început să pălească și pe la mijlocul zilei, când directorul Herculesului probabil că ajunsese cu ascensiunea la mezanin, fața specialistului străin se făcuse albă ca scrobeala. Ce s fi petrecând cu omul ăsta și Ișoptiostapului Balaganov? Ce gamă de stări sufletești! Dar n-apucă bine să termine fraza că deodată Heinrich Maria Sauze sări în sus și început să se uite furios la ușa biroului lui Polhaev, de unde se auzeau telefoanele sunând în gol. Apoi, țipând cu o voce ascuțită de tenor, biurocratismus, se repezi la marele maestru și începu să-l scuture de umeri cu toată puterea. Genose polhave, Genose pol Haev, zbiera el, țopăind într-una. Scotea mereu ceasul, îl văla în nas lui Balaganov, ridica din umeri și iar se repezea la Bender. v în zi, îl întrebă buimăcitos ostap, arătând că știe oarecum nemțește. Vas văl în zi de la un biet vizitator. Dar Heinrich Maria Zauze nu se lăsa. Continuând să țină mâna stângă pe umărul lui Bender, îl trase cu dreapta mai aproape pe Balaganov și le ținu un discurs amplu și înflăcărat, în timpul căruia Ostap se uita nerăbdător în jur, cu speranța să-l prindă pe scumbrievici, iar împuternicitul cu copitele sughița încetișor, acoperindu-și gura cu mâna și uitându-se stupid la ghetele străinului. Inginerul Heinrich Maria Sauze semnase un contract pe un an ca să vină să lucreze în URSS sau, cum spunea Herr Heinrich însuși, căruia-i plăcea precizia, la concernul Hercules. Bagă de seamă domnule Zauze, îl prevenise o cunoștință a lui, Bernhard Herrngros, doctor în matematici. În schimbul banilor lor, bolșevicii au să te pună să muncești pe brânci. Zauze îi explicase însă că nu este frică de muncă și că, de mult, dorește să găsească un câmp larg de activitate pentru aplicarea cunoștințelor sale în domeniul mecanizării gospodăriei silvice. Când Scumprievici îi anunță lui Polhaev sosirea specialistului străin, directorul Herculesului ului să se agite pe sub palmierii săi. Avem urgentă nevoie de el. Unde l-ai dus? Deocamdată la hotel, să se odihnească. Abia a venit. Care odihnă, ce odihnă, țipă Polhaev. Știi dumneata câți bani s-au plătit pentru el? Și încă în valută, mâine fix la ora 10 să fie aici. La 10 fără 5 minute, Heinrich Maria Zauze cu pantalonii de culoarea cafelei cu lapte, proaspăt călcați, intră în cabinetul lui Polhaev, zâmbind la gândul că a găsit un câmp vast de activitate. Dar directorul nu venise încă. Nu veni nici peste o oră și nici măcar peste două ore. Heinrich început să se plictisească. Îl distra numai scumprievici care apărea din când în când și îl întreba cu un zâmbet nevinovat. Cum, genose Polhaev, n-a venit încă? Ciudat! După alte două ore, Scumprievici l-a oprit pe coridor pe bomze, care își lua micul dejun și își opti. Nu știu ce să fac, Polhaev l-a chemat pe neamț la ora 10 dimineața și el a plecat la Moscova să intervină în chestia localului. Se întoarce cel mai devreme peste o săptămână. Scoate-mă din încurcătură, Adolf Nicolaevici. Am sărcin cu duiungul pe linie obștească, nu îi zbutim deloc să reorganizăm învățământul de calificare profesională. Ocupă-te, dumneata, puțin de neamț, Mai stai cu el, distrează-l cu ceva. Doar s-au cheltuit atâția bani pentru el, și încă în valută. Vom se mirosi pentru ultima oară chiftea a sa cea de toate zilele, o înghiți și, scuturându-și firimiturile de pe haină, se duse să facă cunoștință cu oaspetele. Într-o săptămână, inginerul Zauze, îndrumat de amabilul Adolf Nikolaevici, izbuti să viziteze trei muzee să vadă baletul frumoasă adormită și să stea vreo 10 ore la o adunare solemnă organizată în cinsta lui. După ședință, a avut loc partea neoficială a programului, în timpul căreia reprezentanții aleși ai Herculesului se distrară grozav, agitându-și păhărelele și strigându-i lui Zauze, până la fund, până la fund. Draga mea, Tilly," îi scria inginerul logodnicei sale la Aachen, de 10 zile sunt la cernomorsk, dar n-am început încă să lucrez la Concernul Hercules." Mi-e teamă să nu mi se scadă aceste zile din sumele ce mi se cuvină în baza contractului. Totuși, la data de 15, casierul în mână lui Zauze leafa pe o chenzină. Nu vi se pare că banii ăștia mi s-au plătit de pomană? întrebă Heinrich pe noul său prieten Bomze. Doar nu fac nimic." Lăsați, colega, gândurile astea sumbre," strigă Adolf Nikolaevici. De altfel, dacă doriți, vă putem pune o masă specială în biroul meu." Șezând la masa lui specială, zauze scrise într-o zi logodnicei sale. Micuța mea scumpă duc o viață ciudată și neobișnuită. Nu fac absolut nimic, dar primesc bani regulat la datele stabilite prin contract. Stau și mă minunez. Povestește asta și prietenului nostru, doctorului Bernhard Herngross. O să-i pară interesant. Când Polhaev întors de la Moscova află că zauze are biroul său, se bucură. Perfect, spuse el. Să-l pună scumbrievici pe neamț la curent cu problemele. Dar scumbrievici, care se dedicase cu tot sufletul organizării unui cerc impunător de armoniști și acordeoniști, îl trecut pe neamțului Adolf Nicolaevi. Lui Bomze lucrul acesta nu-i plăcu. Neamțul nu lăsa să-și a liniștit micul dejun și în general se băga întreburi care nu-l priveau, așa că Bomze îl trecu serviciului de exploatare. Dar întrucât serviciul de exploatare își reorganiza în acel moment munca, lucru care consta în mutarea la nesfârșită a birourilor dintr-o cameră într alta, Heinrich Marie a fost pasat serviciului financiar. Aici Arnikov, Dreyfus, Saharkov, Coreico și Bolisohlebski, care nu cunoșteau limba germană, crezură că Zauze e un turist venit din Argentina și se apucă să explice zile în șir sistemul de contabilitate folosit la Hercules, slujindu-se pentru aceste explicații de alfabetul surdomuților. După o lună, Zauze, întors pe dos, îl prinse pe scumbrievici la bufet și începu să țipe. Nu vreau să primesc banii de pomană, dați-mi de lucru. Dacă se mai continuă astfel, mă voi plânge patronului dumneavoastră. Sfârșitul discursului, ținut de specialistul străin, nu-i plăcu lui Scumbrieviș. El îl chemă pe Bomze. ce cu neamțul? întrebă el. De ce turbează? Știi, îi spuse Bomze, după părerea mea e pur și simplu cărcotaș. Zăușa de omul la birou nu face nimic, încasează o groază de bani și se mai și plânge. Într-adevăr, e cărcotaș cu scumprievici. Mă mir că un neamț se ocupă de așa ceva. Trebuie să trecem la represalii împotriva lui. Îi suflu eu într-o zi o vorbă lui Polihaev și dacă nu mi l pune cu botul pe labe, să-mi zici mie cuțu. Dar Heinrich Maria hotărâ să-și croiască el însuși drum la Polihaev întrucât însă directorul Herculesului era un reprezentant de seamă al acelui tip de salariați care au plecat acum un minut sau în clipa asta au fost aici, această încercare n-a avut ca efect decât așteptatul pe banca de lemn și explozia ale cărei victime căzuseră copiii nevinovați ai locotenentului Schmidt. Biurocratismus, țipa neamțul tăcând de enervare la limba rusă pe care o vorbea greu. Osta o întăcere de mână pe oaspetele european, el conduse până la cutia de reclamații care atârna pe un perete și ei spuse tare și silabisit de parcă ar fi vorbit cu un surd. Aici, mă înțelegi? În cutie. Schreiben, șrib, geschriben. A scrie, mă înțelegi? Eu scriu, tu scrii, el scrie, ea scrie. Ai priceput? Noi, voi, ei, ele scriu plângeri și le pun în această cutie. Le pun. Verbura pune. Noi, voi, ei, ele pun acolo plângerile. Și nimeni nu le scoate. A, nu scoate. Eu nu scot, tu nu scoți." În clipa aceea însă Marele Maestru văzu în capătul coridorului șoldurile bogate ale lui Scumbrievici și, lăsând lecția de gramatică neterminată, dădu fuga după invizibilul activist pe tărâm te bine, Germanie!" îi strigă Balaganov neamțului, încurajându-l și luându-o la fugă după comandor. Dar spre Marele Necaza lui Ostap, Scumbrievici dispărut din nou, parcă ar fi încetat deodată de a mai fi materie. Asta începe să miroasă a misticism, spuse Bender, clătinând capul într-o parte și în alta. Adineauri a fost omul aici și acum gata a și dispărut. Disperați, frații într-o tată începură să deschidă ușă după ușă, toate înșiri. Dar, dintre a treia odaie, Balaganov sâșnie afară ca dintr-o copcă făcută în gheață. Avea fața strâmbată ca de o nevralgie chinuitoare. Au, au, făcu un puternicitul cu copitele, sprijinindu-se de perete. Au, au, au! Ce-i cu dumneata copilul meu?" îl întrebă Bender. Te-a spărat cineva?" Acolo," murmură Balaganov, întinzând o mână tremurătoare. Ostap deschise ușa și dădu cu ochii de un sicriu negru. Sicriul zăcea în mijlocul odăii pe o masă de birou. Ostap își scoase chipiul de capitan și se apropie în vârfurile picioarelor de sicriu. Balaganov urmărea cu teamă mișcările lui. După un minut, Ostap îi făcusem cu degetul să se apropie, și arătă o inscripție mare, albă, făcută pe părțile laterale ale coșciugului. Uite, șura, ce scrie aici, vezi?" îi spuse el. Moarte biocratismului! Acum te-ai liniștit?" Era un sicriu, o minune, făcut în scopuri de agitație și pe care, de sărbătorile mari, salariații Herculesului îl scoteau pe stradă și îl purtau cântând prin tot orașul. De obicei, sicriul era dus pe umer de scumbrievici, bomze, berlaga și personal de polhaev, care, fiind un om de croială democratică, nu se rușina să se arate alături de subalterni la diferite cortegii și carnavaluri politice. Scumbrieviș nu trea mare respect pentru acest sicriu, căruia îi atribuia o deosebită importanță. Uneori își punea un șorț și, personal cu mâna lui, vopsea din nou sicriul și împrospăta lozincile antibirocratice, în timp ce în biroul lui telefoanele răgușeau de atâta sunat, și diverse capete vârâte pe ușă își roteau dezamăgite ochii prin încăpere. Până la urmă nu dă dură de Igor. Portarul cu fulger la chipiu îi spuse lui Bender că tovarășul Scumbrievici a fost pe acolo acum un minut și a plecat la plaja Comendantskaya să facă baie, ceea ce îi dădea, după cum spunea el, o putină de optimism. Luându-l cu ei pentru orice eventualitate și pe Berlaga și scuturându-l pe Cozlevici, care moțăia la volan, membrii echipajului antilopei plecară afară din oraș. Așa stând lucrurile, nu-i de mirare că, înfiebântat la culme de tot ce se petrecuse, Ostap n-a mai stat nicio clipă pe gânduri și s-a aruncat în apă să alerge după scumprievici, fără să se sinchisească cât uși de puțin de faptul că importanta convorbire cu privire la afacerile necurate cu acțiunile va trebui dusă în Marea Neagră. Baraganov execută în tocmai Ordinul Comandorului. Îl pe docilul Berlaga, se duse cu el la marginea apei și, ținându-l cu amândouă mâinile de talie, începu să aștepte răbdător. Pe cât se pare, în larg avea loc o explicație în condiții dificile. Ostap țipa parcă ar fi fost regele mării. Cuvintele lui nu se puteau desluși, dar se vedea că Scumbrievici încearcă să o pornească spre mal, iar Ostap îi taie calea și îl împinge spre larg. Apoi, vocile deveniră mai clare și se auziră crâmpeie de fază. Intensivnic. Dar cine a luat? Papa de la Roma? Ce amestecam eu în chestia asta? Berlaga bătea de mult cu tălpile goale în nisipul ud, lăsând pe el urme ca de indian. În sfârșit, dinspre mare, se auzi un strigăt. Făi vânt! Balaganov îl îmbrânci pe contabil în apă și acesta a început să înoate cu viteză neobișnuită, câinește, dând din mâini și din picioare. Când Ego Scumbrievic îl văzu pe Berlaga, se lăsă de frică cu capul la fund. Între timp, împuternicitul cu copitele se întinse pe nisip și și-a aprins o țigară. A avut de așteptat vreo douăzeci de minute. Primul care se întoarse fu Berlaga. El se lăsă pe vine, scoase o batistă din buzunarul pantalonilor și ștergându-și fața spuse A mărturisit Scumbrievic al nostru, n-a rezistat la confruntare." Atrădat pârca, întrebă cu dulce glas șura, și scoțându-și cu degetul gros și cu arătătorul mucul de țigară din gură, plescăi din limbă, apoi, de pe cheiul buzelor sare, lansă un scuipat, lung și rapid, ca o torpilă. Sărind într-un picior și dibuind cu celălalt pantalonul, Berlaga explică confuz. Am făcut-o nu în interesul adevărului, ci în interesul dreptății. Al doilea a sosi marele maestru. Din mers, se trânti pe burtă, și lipindu-și obrazul de nisipul încins, se uită îndelung și cu înțeles la Scumbrievici, care ieșea vânăt din apă. Apoi luă din mâinile lui Balaganov mapa și muind vârful creionului în gură, se apucă să treacă în dosar noile informații obținute cu grea trudă. Egor Scumbrievici suferise o transformare uimitoare. Cu o jumătate de oră înainte, valurile primiseră în îmbrățișarea lor pe cel mai activ militant pe tărâm obștesc, un om de care, până și președintele comitetului sindicar, tovarășul Niderlandiuc, spunea, oricine poate să fie băgat la apă, numai scumbrievici nu. Ori scumbrievici fusese băgat la apă, și încă cum? Valurile mărunte de vară aduseră pe țăr nu frumosul corp feminin cu cap de englez care se bărbierește, ci un fel de burduf diform, umplut cu muștar și hean. În timp ce Marele Maestru efectua pe mare operațiunile sale de piraterie, Heinrich Maria Zauze, care reușise până la urmă să-l prindă pe Polhaev, și avusese cu el o discuție foarte animată, ieși de la Hercules cu totul nedumerit. Zâmbind într-un fel ciudat, se duse la poștă și acolo, stând la o măsuță înaltă acoperită cu o placă de sticlă, scrise logodnicii sale din orașul Aachen. Scumpă fetiță, mă grăbesc să-ți comunic o știre îmbucurătoare. În, în sfârșit, patronul meu, Polhaev, mă trimite să lucrez în producție." Dar ceea ce mă uimește, dragă Tilly, este că la concernul Hercules asta se cheamă a lua în fabrică. Noul meu prieten Bomse mi-a spus că sunt trimis în producție ca pedeapsă. Mai înțelegi tu ceva? Și tu ca tu, dar ce o să înțeleagă din asta bunul nostru doctor în matematici, Berhard Herngross?